او دارنگی منون کو تا بشارتو او نمنون کو تا تخویف او زجرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاس پینداد دنم دا اللہ چامی و خاتمی ربان ایک گئی شروع کو پسور قارعہ کی القارعہ تو اگر ٹنگ گون کی روازو خلق بٹنگ گئی مل قارعہ سلوش شانده داغر وزیر تنگه اونکی وما ادراکا سشیز خبر کره تالر ملقاریاتو چه صدار وز اغا تنگه اونکی یوما پاغر از یکونون, یکونون ناسو چه شیبه دا خلق کلفرا شی پشانده پا تنگانو المفسوسو تس نسکری شوی و تکون الجبالو او شیبه دا کل کلعهن پشانده ورائی رنداری الملفوشو دین دت کری شوی فا اما من هرچا غا خلق تی فا قلت چی دران دی موازینو هو تلی دا غی موازینو هو تلی لشوی عملونا عقی دی دا غی فا هوا فسده غا خلق با فی عیشت پجون کی داتی جون رازیتی چه خوشالکی با دلر و اما من هرچا خلق تی دا غو فا اولائکا فا امهو فسده حامیۃن حامیوی و ما ادراکا سې خبر کړه تالرا ما هيا چې سې دې حامیہ نارو نور دې حامیۃ گرمیدول کې الله اکبر سورہ قاریہ دالا پفذ احسان خلاص اشوا سورہ تکاثر 102 اول بنوزل کې 16 نمبر رستو دو کوثرنا د سورہ کوثرنا او دې تکاثر کې سیدی داس هیت مینه او مخ کې د دنیا نه دواړو دنیا او د اخرت او, او دلته ذکر کوي بیرغبکی د دنیا نه بسم الله الرحمن الرحیم حسبین د دنوندال چام یو خاتمه ربانا کون کړي شروع کو پسور تکاثر کې الهاکم قافلۃڑی دی تاسلرا د اخرت نه التکاثرو ډېرواله کول استادو په یو بل باندې په مال کې حتا ذرتم المقابر در پوری چې تاسو ملاقات وکړو د قبرونو سره تر مرګه پوری دی دې ډېرول پويګای دریمانا ژوندیش مهره نو نو چې اخلاصونو اراده یې اوس وړی شو مارو من ډېرو ک تاسو په مقبره ترال کموره شو روګ لا دریمانا الهاکم را ذلکڑی تاسو لرا ات تکاذرو دیروالید مالونو په یو بل حتا زرتمل مقابر تر تاسو ملاقاتو کو دمال مال کټولو نه پار مقبروتا او په خپل دکان یوس بیٹهی بمبلای په او دره راځي او رسول کي قلب دھوکا کوي کلا چردا سيندا سوف طالبو زرد چتازو بپو ثم بیا در توام کلا داس ندا سوف زرده چه تاسو بپویشی تلا یقیناً لو تالمونه که تاسو بپویشوی علم اليقین په علم یقینی سرا لترونن الجحیما ها مقا تاسو بوینی دوزا ثم بیا لتروننها ها مقا او بوینی تاسو دوزا خو عائن اليقین پاسترگو یقینی سرا ثم لتو ساروننا یا به تپوس کلشتاسو در ٹولونا یوم ایزن پا دغر وز عنی النعیم دنیامتونو دان لانا الله اکبر سوره العصر په ترتیب کې 103 او په نزول کې 13 رستو دو انشراحنا داوه ترغیب د اعمال صالحه او تا عربات ماکه زجرو د دنیا په محبت او دلته ترغیب د اعمال صالحه او تا په کې ذکر کوي یو شاهد او بل زجر دا د خسران او سول د نجات کي په سو خلاصيږي بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نوم د الله جامع او خاصه مربانا یې کړي شروع کو په سوره عصر کې وال عصر قسم دې پسمانه قسم دې په مازی مازيګر جواب قسم ان الانسان لفي خسر يقنا بني ادمه په تاوان کې ورنو نوته ري توان نو په بج کې کېږي لاغی اصول در تخی الا الذين مگر عقلق امنو جيمان راوڑي دي ایمان راळा تاوان بچو درم فاملو صالحات یو کارول کي موافقت نو سنات تاوان بچ درم وتواصل بالحق او بیان کي دا حقو جو دعوت کار به ام کاي سلورم وتواصل بسبر او بيان کي دا برداشتو سمعت لب کا تکلیفونه پدې مساله کې راضي لود الله د فارمې برداشت کوي اصلو رسول الله او خدای انسان تا چې دار مستعمل کو د دنیا او د آخرت ته تاوان نه بچي الله اکبر سورې الله د رب نکاسې لبان کړه ټپنه پوي کې په کوپیا په کولو حل چل درځي هر څو هکلو زباشک یې نه راکو هم هغه یې خبرې مکه وی سورہ حمز په ترتیب کې 104 نمبر سورته او پولوزول کې بتیس نمبر سورت تے رستو دے سور قیامینا دعوی زجرونہ مخ کی صورت کې سلور اوصاف صاف یو شواہد او سلور اوصاف صاف ذکر شو نو دلتا منکی دے سلورو ناکار صفتونونا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاس پہ امداد د نم دا اللہ چاہمی او خاسم ارابانائی کئی شوروک او پسور اے ہو ماز کے لقل همه اذتن هر اغکس لرا چعوب لگئی پششا لمازتن هر اغکس لرا چعوب لگئی مخام آخو وَاِلُن تَبَائِدًا لقلix همه اذتن هر اغچال را چعوب لگئی مخام آخ لمازتن هر اغچال را چعوب لگئی پششا ادل بدل مانی دوالا جهیز دیخها ادوالا مفسیرین و کلی دی الذی ج چې را غونډي ماللمان لره عد د هو او شمیا غې خیال کوي ان ماله چې یقل پیسې د او مال د د اخله دوه میشهبه سای د لره دنیایا کې کلله چری دا سنه ده لا یو بزن نه خامه اوبه غورزله شي دفل خوکوومتی په ماتهولې وور کې وما ااد راکه سشي خبر کلې د تع له مال خوکومتتو چې د چ سدا حوتوانا نار الله ور دلاده الموقدات چې بلوله بشي التي اغورو تطلي اوچ حبل وبكي على الافدا پزلول باندي هني دا زائده كفر شيکو انها يقينن داورو عليهم پدوزا دا كيانو مقصده البلکڑے شي بي في عمد پاکستانو کې ومددتن چدنګي دنګي دي اگدی اگدی اس تری رپائی کے اوپا دیرہ بندی اللہ اکبر سورة الفیل فا ترطیب کے افصاو پانچ اوپ نزول کی اونیس پست کافرون دعوی صدا تخویفی دنیوی یا دنیا دو مثالونه مثالون ورکی ربط ما قبل سرا ما کی صورت کی یلد اخرت وا او دن تیار ہے دنیا دا خلاصہ اصحاب فیل سره دم بنی یاد کی الله و ایمان سکړي نو په بیم کی چې می سکه داغه یا قد تدبیر ناکام وو نو ورپسې آیات کی دریم کی, کی, کی او سلورم او پینزم کی هغه حلاکت ذکر کړي ابراه لا د یمن او د سنها د سنها ګورنلو و یو او قلیسا د اباده کتاب ور تکتن او ټوپای وته پریوته جوړکړه مخ صادې سو چهزه داخلك د بیتلن نه راړو ما دل تبع حج لرازی عربو بالت سفر کو شانت بتلو دا یمن تط جرمای کی پا جمیق با یمن تتلو انه اخله پخله کو نور توالو تاغه وس وذوله اباض مفسرین وای عربي خبر شو چې د ادا کار کین او اپکه بول غیره ټوکلو اغل غصور لا ها بي زو د ديغ قر ونوم سرد فوجن ر روان شو د بيت الله دروازولو په خیال اپلار کې خلق معلوم نيول دا عبد المطولف سه مال امونی و اگر آگه ورطه دا ترجمان پا زریعه وی مال را پریدا ورطه دا سوک ته پی دا خو دا خو آخی پیغمبر نکده بی خدا خو لوشان والده اده زمان دو خانو سوال کئی اجیزه کمکار لراغلیم ناگه نگواری اگر, اگر ورته دا خو مالک شتی اوی در نخلاس ای ایزا زمانه دی اخلاص کی عبد المطلب سے ورتای تاغ بخپل زور و سوگو رہی چیز سو کلی خالی جو بس دیرال اتی بے پل مخک کاؤ بے تو اللہ تاغ با نتا چی امن تا بے مخک کاؤ منڈ بے والی خدای پاک پی مرغای راو لے گلی کان اخلکی او دو پا پنجو کئی ورول بے پی ناسی دل دو لکڑو آب راق پل وطن تلنو حلتے پکانے ورہو مرداری څوک چې بیت الله څوک چې د دین دن مرکزونه دینی اسلامی مدرسې چې قرآن و سنت اگر او قرآن و سنت په کې خوځل شي هغه وروڼه نو کړې و سره کار کوي تبا کوي ښا او کنه شانه مدرسونه س جوړ کړو سی جوړ کړو قرآن او سنت په کې لستل شو هغه خلک به الله او تبا کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم حاص پہ امداد دلوم دا اللہ چه آمی و قاسمی روانای کئی داغ پلوم شروع که و سوری فیل کی علم ترا آیتا تا پتا نشتے محمد صلی اللہ علم تا در رؤیت نوراد رؤیت علمی دے تا تا دیخ پلو مشرانو هغه واقعات ندی بیان کڑی مانا بیان کڑی دی کر تا پوئے علم ترا آیتا نپوئی گی ما نپوئی گی کائف فالا سرنگی کار کرو عرب بکاس شاه سرا با اصحاب الفیل خواندانو دو اتیانو سرا الا يجعل ايانيه غرزول قاعده هم هغه حمله او چلول دا غي في تضليل فبرباداي کي برباد کړي نو ناکام کړي وکلا وارث عليهم اور عليگل استاره پغاي فیرن مارغان ابابیل دالي دالي ابابیل جمع د اباليدا ابالاو له شي ټولږي تا لالجه توتا کوکوتا وي بس گوست الله اللہ پیراولی گلی تارمیهیم ویشتر دقا مرگو دایی لرا به دا حجارتین پا کانو دا کانی دسو من سجیلین چجورو دخطینا پاور پا که پخ پیلی شویو تیزا بی اصارو پکی فجالهم نگرزون اللہ دایی لرا که عصفین پشاند وخو دا بوسو مأکولین داسی بوسو چه خوالی نشوییو ساروی خوالک دلدلیکو الله اکبر سورت قریش دا ترتیب کی 106 نمبر سورت ته او په نزول کی 29 پاسه سورت تین نا دا سورت دا وسدا زجر ورکی اغا خال کو تا چا غای بیت الله بریدی او بل پلزی نا غای تا زوره نو ورکی ماہ کی صورت سره رب ات سره ماہ صورت کیا الله غ خلق ذکر کو چې بیت الله روح نو دل تا خلق ذکر کئ چې بیت الله 프리دی ا دې وای روغ ګرځی دا ا دې وای سړ سیدا مال پکار دے ودا ذکر سره دی راي ل خپل رب عبادتو کا دې ګرمه سړ زل تجارت لزی د خلکو خلقو تزجر ور کوي غا رمبنیه یاد کی او دویم کی زجر داغې پمینه ور کوي دیو یاد کی زجر ور کوي د دې رب کورچ دې داغې عبادت نه کوي اځو انسانل په ذکر کوي یوم ذلډوډای درکړه مور میکړه اځم دې ذل خطر ختم کړه دنیا ته خو انسان ته خو دا دو شي زونه بهلاوی یو پخیر ته ایا د دین انی ریگی چې څوک به زما پور تراواوړي آیا په لارې زب ولارې ما واه به ملوځې نو دا تواړه زموږه کبو زبی خلکو ته وو خو به خلکو خلک تختاو ادهي بامن اوان په وګدوخ په صدر به واغست خو به کاو اس غم بنو له دې شکریا صدا چې ځان ټټي وی سیارو لاګو اگر مپاسا اده شپې په ناراوو پتي ګرځا پخې ته امورد کې مخ کې خارو او پرصیبت وی mula bangi کې اوخ پاو اوس بلا کې سي شکر يادہ کا سار وختي پاسه مسکو جامي سرا نو قران زګول کو او نارنګي نېکا اعمال کو ر سبزه واستاکور ترازي خوا بيوي بکور ترازي خوا شکر يادہ بسم الله الرحمن الرحيم حسبمدل د نوم د الله چې هغه قاضي مې ربانای کوي شورو او پښورې قريش کي نه إلافي قريش تهجبك مني د قريش ته او دي تهران شي چې د سوره خوخته سو إلافيهم بين د ديرهله شتاء سفر د جمی سرا يمن تجي جمی کسادي نو يمن تجي اگرم ده او صيف او سفر د مني داي سرا د ووري تهجبك سفر د مني ا تا منی د دای سفر د وڑی سره شامت په ګرمای کې فالی ابو دو هغه دی بنداو رب باذل بیت ل مالک د دی کورو الذی اغ مالک اطعمهم چه خوراک ور کړ دای تا من جوعن ساتلی دی دایره د لوګینا هم او طامن کړی دی دایره من خوفن دیارین اس کې سمیارانیشته دایله پکاردادی چی اوازی تدیو کور دا مالک عبادت کئی دبل جانا الله اکبر سور ماءون ناب ترتیب کے ایک او پنزول کی سترہ پس تا دا سور تکا سرنا دعوی صدا زجرون بیانول زورین بیانول او خلاصہ رنبنی یاد کې زجر ورکی دروازی تا قیامت تگزیبولے کا دریم کې د ددن اکار اکار دی یتیم لټېړې ور کوي دریم کې ناکار خوې دی چرته غریب له ډوډای نه ور کوي نه بلتوي ا کې موس کوي خو د په مقصد نه پوهیږي د السلام ا دینزم کې ریاکار دی او شپګم کې عمریاکار دی او لارنګي اخیری کې زجر ور پاونکی اور ډېر کم یوستې د استعمال شي زونه عم چې اړ نه ور کوي معمولې دومره بخیلې ما صورت کې عم زجر و دې کې عم زجر نه دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دلم د الله چا مې او خاتمه روانه یې کړي شروع کوو پسوره ماون ما کې ماون ما معمولې شي د استعمال شي مسله دا بیان یې کړا دې وایې ما تا لګړې دي روچاله دي زګړې دي پیغمبر په موسی لنڅې ویله ما تا لګړې دي زکرته بازي ګولاو وسړې ته داتې وای ما تا لګړې دي ها ډیرا کډم تا وسورماو نیلوسته لچور لا کوړه لړشي ورشته وینا کله و د دبایې چې په ورول نه نه مال ګشته نه قبر لورشته ارشته چې مال راکی زپکارو ک نه او غار ته نا جوړه مرضی دي چې ووس نو اعتبار پر سر راځي لدا خبر نه نه روکی کی کنه لدا ګورې منکون کې دا د غاکست نه چې Tale لور در کا راي مال ګي در کا تي در کا او کم شي چې ختمي ګي نه او فائدې نو بیا مالک ته واپس کا کنه نو بس معاشره با نتره بي او ارايت آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبې د ننوم د الله جواب او قاسمې ربانای کئ شروع کوه پسورت الماعون کی ارایت الذی آیت خبره دا غاږسنا یو کذيبو چې هغه درو جن کئ بد دی نه اگر وز بدل یو د سزا قیامت نه مانی فذلک الذی لو دغه غاږته یدع علی یتیمه چې لی ورکی یتیم لرا سوک چی قیامت نه مانی دغه کا ستچ یاتیم لټې لی ورکې یاتیم څوک تیرور سٹاباسر سررسي ځان پچی روپو نو وخته انتقال وکي اول دغه سی پر دې یاتیم لومټې لی ورکې او مال د یاتیم لومټې لی ورکې فلاری مړي اصحابونو په سې جنازګاه ته پرواک د پاره تلی رده ورتنه تیرا دی ولټې لی ورکې ماته تا وخت له قامتا ولې د فلاری وصیت کړي وه نه نو جیوسیتیو نکو نو دا مال خو مشترک پاتی شو از دی یتیم اختیارمند نمور دا نبال غرور دا نترده نتا خو جدا کرده دا میراستی بیان کرده دا نا نو دی یتیم مال لکی لیولی ورکای مناسب اول تا پوسو که دی یتیم خود ارکی نشتی کرد نکو که نو افیدی ورکای از دور پی نکو خدا رواجی خبره دا نازم آسنا پا دی ملکی چکی و لا یخوض على طعام المسكين واخراق ورقول غريب تا نخبل ځان ته او چی غریب سره امداد کوم انا بلته وي فوايل تبايده ولګ دي غووسکاي او اي غووسکاي فوايل تبايده للمصلين اغه موسкаўل کولارال الذين اغه موسкаўل کی هم چی اغي عن صلاتهم دا مقصد تخپل مانځنه سهولي رول کی دي ونزلكم به اموز پا مطلب لپوئی گی نبار محاملات گندہ خبر گندہ اخلاق گندہ یتین سر زیادتے او که کمکار کئی انو بوٹ پیول گئی دا ما اللزین آدھا خلق هم چې دی را اونا خول کی ریخ پلکارونا خیراتونا عملونا خلقو تا او خان بر رو چون شرمی گم ویم نعون المعون او من کول کی دی دی استعمال شیزونا معمولی ته مسئلہ نه کوي کئی چالا معمولی شئی ام نا ور کئی مدازی قل کو تا اللہ زجر ور کئی خواہ سور معون دا اللہ پا فضل حسان سرا لا ختم شو ور پسی سورت الكاؤسر دے په ترتیب که ایک سو اٹ تے او پا نزول که ایک سو پنج دے عادیات نا ایک سو سورتو نا نشتے نا ایک سو پنج نزول تا ایک سو پنج نزول تا نزول تا ایک سو پنج شور مکوی سنی پنج دے خا نزول تا ایک سو پنج دے نچا پس تا دیاتنا دعوی صدا دو خبري پکې بیان ای د وقارونه به مالکای الله وای موز به مالکای قربانی به مالکای تعالی و زه دوا شی زونه درکم یا قران یا بدل د دشمن تباک په ویګې و یا قران بدله درکم بل وستا دشمن تباک بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چا مې او خاصه مې ربانا اکون شوروکاو پسوره کا وسار کے اننا یقینا من عطاینا کا درکړه تاتا الکوسرا اغه خیر ډیر چوران دے اننا یقینا من عطاینا کا درکاو بتاتا الکوسرا اغه حوض او ڈاندو پر قیامت چا کی ډیر خیر دے فاصلی لربک نو موسکا وا خاص پل رب لرا وانحر او قربانی کا وا خاص پل رب لرا ان نشان اګه یقینا اغه دښمنستا هو الابتر واغ پرې کله شې او بیا خیره دي اب تبای الله اکبر سوره الکافرون نا په ترتیب کې 109 دي او په نزول کې 18 پس د سوره ماعونہ د دا سوره دعوصدہ دا. براءت د جاہ قیداجې د کوفر شرکتا نه غینه بجودای کای خلاصہ پدو آیاتونو کې الله برائت عقیده کې بیانای او پدو آیاتونو کې الله برائت او طریقه کې بیانای عقیدہ ودی ام بیلی او طریقه د عبادت او د اعمالو باندې ام عقیده عقیدہ ودی توحید او اعمال باندې د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقې لږ بیا اعلانو کې منګه تاز دی او بل نبی علی بسم الله الرحمن الرحیم आज پیمدار جنوم دا الله چا مې او خاص مې روانه کی شروع کو پسورتل کافرون کې قل اوایا ایدہ الله پیغمبرا یا ایها الکافرون اے کافر خلکو او دا توحید نه منکرو ولا قران نه منکرو او دا قیامت نه منکرو و رسالت ته پیغمبران نه منکرو واو ریل لا اعوذ زه کو بندگی لکو ما دا غچا تا بو دونه تاسو ورله بندگی کوي ولا انتم نتاص یی عابدون عبادت کو انکی ما دا غزاد عبدو چ زور لبندگی کوم اوس طریقہ جدا شووی ولا اناو نیم زو عابدون عبادت کو انکی ما پاغ طریقہ عبدتم چ تاسو پکما طریقہ عبادت کوی زمہ طریقہ د عبادت هغه طریقہ د چې محمد صلی الله دا په احادیثو کې اساسو طریقہ د پلانې کدان زبدې طریقې عبادتونه کو ولا انتم نیتاسو عابدون عبادت کوونکې ما پاګه طریقه اعبودو چز په کومه طریقه کو جماعت طریقه د خدای خودلې شوی طریقه دا استادو د پلانې ته طریقه دا جماعت طریقه د محمد صلی الله وسلم د خودلې طریقه دا استاد عمل کرواد له کوم تاسو د پاره تاسو دین دے چی شرک تے ولیاو مالرہ دینو دین سمادے چی توحید دے لکم ستاسو دے پارا دینو کم بدلہ ستاسو عبادت تا ولیاو مالرہ دینو بدلہ سمادے عبادت تا اللہ اکبر سورة نصر پا ترکیب کے ایک او پنزول کے ایک سو بارہ پس دے سورة تاو لی سورت دا و الله پاک و تعالی الله اللہ و تعالی کامیابی اللہ و تعالی مرگری در کئی در این الله شوی کنا الله با او در این با بلا مرگری لشکریہ بے سیوے فاسب دیح فاسب دیح بے حمد درے خبرې وی از درے وارو شکریہ پتی درے پوچھ وی وی ستاکار بسی دا شکریہ بادا کائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پر امداد در نمداللہ چہامی و خاصی میرا بانائی کئی شوروکا و پسورتن لسر کئی اذا جا آ کلچ را شی جا آ مازی دا او چی اذا پر داقل شی استقبال مانا بیکا ہے نا مانا نا اذا جا آ کلچ را او کنده ګرامر نه خو سره په 12 کې اجازه اکلا چې راشي لسر الله انده الله والفتح راشي ګاټا لا وسنګې وي ګاټا ورایت الناس توين خلق لرا يدخلون چورنونوزي في دين العيد الله بدين كثير ازواجا طول طول طول خرج بیا مسلمانې لتماسکا ہے فسبح باکی بیان کا عرب بیکاد اقبل رب سبحان اللہ عمائی صفیفون سبحان اللہ عمائی شرکون تنظیح دا اللہ بیان کا بحمد رب بیکو سرد سائن دراب ستا الحمدللہ تمام صفتون دا خدائی توب خدائی لردی واسطافر ہو اب اخنو غوان دا اللہ نا ولی پیغمبر گناہ کردے نا نا ویاد ندا ندا چه اگه گناه کرده لا دا اگه پر عبادت که شامل لده یا وستافر بخنا وارا قلومتیانم و منانو لران وستافر بخنا وارا چه استاؤمتیانم چلیزده کی چه زمن پیغمبر استغفار وی منگو موایو انهو یقنن اللہ کانده توابن تو بخبل اولکے رحمت اولکے سورت النصر دا لا په فصل ده احسان خلاص شو ورپسې سورہ لہب ده 111 سو نمبر سورته په نزول کې 6 نمبر سورته رستو د فاتحینا د سورته دا وسدا سورت تخويفي دنيوي او تخويفي اخروی او خلاصا رم بني آیات کې خاون تبائے او د هغه مال بے فائدہ ورته اور پسې پچار نمبر آیات کې د خزي تباهي اور تبزي ما کول سره ربد الټرید الله امداد برا شنه امداد بسی چې ستاد دو دین دښمنۍ هغه تباشي انو داد الله امداد درو ابو الاحد د پیغمبر علی سلام ثرو خدایغه بیزتی به کولاغه به منکاو سره د دین چې پیغمبر پیدا شو جشن عيد میلاد النبی هغه منااو کړي وینځه زیاده کړي وا دا کار بولاح کړي پیغمبر جشن مناول نشته داغه جشن به هر وخت مناوای داغه سیرت داغه صورت داغه بیان به هر وخت کایخه فتبار ربیع ولباننه چې خلق تو کای چې هغه کم قران او سنت راوړي هغه په ملکي هغه مخالفت کړي باری ربیعو اول مناوائی دا صلاح دا صلاح خزانه دا قام طبع که مناوو لداله چه اغا دا خلائن سراولی دی اغا مناو کا نا بروزانه ای دا نو چه تدا کار نکای وی گورا عید میلاد النبی نمانی وطخو سالب پیغمبر نمانی او قرآن نمانی پل اقبل وطن نافذ که کنا ندا تمامو کتابونو لکلی دي. چ عيد ميلاد النبي په با بار ربيع الاول دا بدعت ته دا بدعت ته دیوبنديان ګورا ای کتابونه بار جاء فتاوی حقانيه او ګورا لکه دامه ولا رو په دې کوي دا لا کماله بدرورا تارې د دې مارز نزان او ساتي خوف کنا اغه امر مناول نه دی کړی بدر به مناول کړو فتح دمکه به مناول کړو نن نه مناول ته اسلام کې دشته ها پریمان مال او خزانه لګي ننره الله شکریا دا کبس لا دا انگریزان او دا کافرانو کار دی مناول ها مناول غنکي اني د غمرز مناول کړی دا د احدو چې نن د احد شیطان روز ده روز یې خو سبه وایده کار خبره کوو براڑو پاکی سشتین اگواری خواه دین ازار ساقی بسم الله الرحمن الرحیم حاس پہنداد دلم داللہ چهامی او خاسی میرا کوي کئی شوروکا و پسور لحب کے طب تبا دیشی یادا عبی لحبن دوارا لسون دابو لحب و طب و طول تبا شو و طب و طبا شو لسون اولی و ایاد ای پا پیغمبر لسون چت کریو خواه تواشی تاوندیل راغختیو اپکانو بیوشتو ما اغنا صفای دا ور کرا دتا معلوم مال ده دو و ما کسب اواغی دکلیو چه د پیرام بار په ولادت باندې وینزا ساده کړي واګه ورتهن فائدہ ور نکرا و ما کسب اواغی دکم بچیلا وریو اګه ورتهن فائدہ ور نکرا غذ بدر پسی یو سورہ دی پاس دانه پیروختی از خواب بوینتی تا مرشو اپرو تنو بیاد زامنو پا مزدورانو راختو از مکی موظمی برا سر ته ادره و اخاری پیراوارو لی پیغمبر خوک او و چه مخالف انو دا چلو سر کهی خواه دا حق پرستو گره مخالفتو نکهی سای اصله زرده چه ورنو نوزی با نارن ور تا زات الابین چه خواهون دلم بوده و امره اتوهو خزبه ام حماله الحطب پرتا کول کی د خشاک وا ایو نسبکو کارګاو پیغمبر علیه السلام صحابو ته فلار کی ازگی غور زول آی په سی کولی کلا حقیقي معنی او کلا مجازي فی جیدیا پګریوان او پسند د ده کی حبلن رسایوا مما سدن چ جوړو د پاڼو د کجورنا لوې خان دانیو او کار به د علت اوس پوکو کاو ارجرا وزن له خپل لړګی راړی الله اکبر سوره لہب تا الله پفل فضل احسان سر اخلاج شو اور پسی اخلاص شو ور پسی سوره اخلاص ته 112 او په نزول کې 22 نمبر دې ورسره ناس ناسنا خلاصہ دعوه توحید د الله د ذات او د صفاتو خلاصہ رمبري آیات کې توحید د ذات او ور پسی آیاتونو کې توحید د صفات او او د صفاتو د صفاتو عاد صفات سو صفاتو سلبيو بسم الله الرحمن الرحيم ہاتھ په امداد د نوم د الله چې عام او خاصه مې ربانا وکي شروع کو په سوره اخلاص کې اول آيا هوغا الله الله د احد اليود الله الصمد الله بي حاجته لم يلد اغه سوق ندي راودي ولم يولد اواغه لا دی دراودي ولم يكن نشته لا اواغلا را قفوال برابر عادل السوق سور فلق اخلاص تا الله پفند احسان سر اخلاص شو ورپسې سوره فلق سو ته 113 نمبر سورته او پنوزول کې 20 پس ته سوره فیل نه سو داوې صدا تعوذو فنای غختل پرب الفلق او پرب الناس سره د دا دعاړو داوې دا ما کیسره رب ته ده ما کی صورت کې اخلاص کې عقیدت توحید او یو دالو یا خزاندا ردی صورت کی ہوئی حفاظت والله پکار دے سوک بیکای رب الفلق اور رب الناس اخلاصے صدا دادی یولس آیاتنا اپ یولس کی تعوذ د دوار صورتونو کی خاص بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې عام او خاصه روانه کوي شروع کو په فلق کې قل اعوذ ب اوزو زپنای غالم بِرَبِّ الْفَلَقِ فَأَعْذُ بِصِدْرِهِ الشَّرِّ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَأَعْذُ بِصِدْرِهِ الشَّرِّ صباح په اوسيره له صباح ته راو خيږو کیږي اوسيره بودي دا ځاني اوسيره لي کیغه نه تیراو یسته او یز مکه اوسيره لچې نه تیراو یستي او ردي رب الفلق زپطاپنا ای غوالم رسنا مین شر ما خلاق کو لمصیبت تاغینو چې الله پیرا کړی دي او مین شر غاسق اوذ شر د تیارينا اذا وقا کله چې ورنلول زی تیاره د دي پارشیس کی او مین شر النفاسات اوذ تکلیف مصیبت تاغه پوکی ورکوونکو خودنا فیل عقدی پوګټو کی جادو او ګډیا منتاری کوي او مین شر حاسد ابنا علم د شر د حسد ګرنا حسد کر صديق واداتي والي عراق کی اذا حسدا کلچ حسد شروکی الله اکبر سورہ ناس دا پنزول کی په ترتیب کې 114 نمبر سورته اخیری سورته په ترتیب کې اپ نزول کی 21 سو نمبر سورته سورت پاس دا سورہ فلقنا د دا صورت دعوه تعوذ پالاپ نه ای غواړه خلاصا قرن بری آیات کې د رب صفات په دوي آیات کې د مالک صفات په درې آیات کې د الٰه صفات لا ټول الله لردی ورپسې لو شر ذکر کړي او د شر تقسیم څه د پیریانو ندی څه د بنیانو ندی بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنون دا اللہ چاہمی او خاصی میرا بانای کئی شورو کاؤ پا سور ناس کئی قل اوائی آغوزو زپنای وارم می ربیل ناسی پا پالون کو دا ماشومانو علکانو او جینکو ملکیل ناسو پنای وارم پا بادشاہ دا زوانانو او د آو دا پیغلو جینکو الہیل ناسو فنای غوالم په حاجت پور کول کی د بوډا غانو د بوډای غانو مې شرر شر ده وسواس یې چوون کینا الخنناس چې وسوسه واچین په شاش یو پټشي الذي اگر کا سو یو وسوسه چې لمسیو د شر خبرې کوي فی صدور الناس وسینو د خلقو کې من الجنتی چې دې دې د پیرانو نا ون ناس او دې دې د بانیانو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د الله چې عام او خاص مه روانه کونکي دي شروع کو په سورۃ الفاتحه کې اغه پیغمبر وایي خپل حالت د ده چې سفر کاه ځای ته د ورساو ا بیا شروع کئ نو قران خپل حالت د ده چې ستا دربرګه پوری کار دایي چې اخلاص یې بیا شروع کئ بسم الله الرحمن الرحیم حاض پیمدار جنوم دللا چا ميو خاصه ميره بالا هي کي شروع کو پسوره فاتحه کي الحمدو اصيفات د خدای توب للای یواز الا لری رب العالمین پالون کي د تمام کائنات ته الرحمن الرحیم عام و خاصه ميره بالا ای کي مالک یوم الدین و ادارو بادشاہ درو زده بد لی دی یا ک نعبدو خاصه بندگی کو د بلچانا و یاک نستعینو خاصه ل امداد غانو د بلچانا اس دی من لک کی بل اس فراتالمستقیم پا غلار نه دا فرات اللذین کو الانتا چتا احسان کڑے علیم پا غیر المغضوبی داس خلغ چې غضب نه کڑے شو علیم پا گئی سردا علمہ ولظالین او داس خلک چې لودی هغه بیلاری کی دل کی رسملارینا امیان دی امین یا الله قبول ک د دعو واخر دعوانا ان آل الحمد لله رب العالمين یا الله تم من من تم معفيو کی کہ زمن من سغلطی استابری کتاب کی شوی پاغا غلطای من پویا کی او غزا من دلر کی او من تم معفیو کی یا الله چاچدا قران اسدا کو دیل کلاو کری و عمر کی پجوان کی پمال کی پاولاد کے خیر او برکت واچے پا علم کی خیر او برکت واچے دنیا اخرت فستا کی تمام مشکلات د دنیا و خیرت و لحل کی یا اللہ پا منگ بان اخپل رحمو کی منگو بخی یا الله مال توفیق را کی ما پا اخپل کتاب پویا کی چه ستا دا قرآن او ستا دا دین خدمت تر دی پوریوکم چه زمان زن پی اتر لیشی او خواستا دا رضا پاره پاریوکم او یا الله ما پا دی اخپل کتاب سرد عمل پویا کی دبی عملائی نبی خو خوی د ټولو در طول و ایمان کې. یا الله زمون وطن کې امن او امان راوړي یا الله زمون وطن په قران او سنت باندې آباد کې زمند ملک مشرانو وتا هدايتو کې چې قران او سنت باندې عملو کې او داد دې ملک قانون وګرځي هر دې مسلمان دې یا الله کې حفاظتو کې یا الله چې کم کافر دي او تا معلومه نه چې دا غي په نصیب کې هدايت شته مې الله توورته هدايتو کې کم کافر چې ستا په علم کې دي چی دا زلی کافر دی او زدیان دی لخلای مسلمانان دا غیر مصبتون او شرون نو ساتی او یا اللہ زمانگ ملاو جوندیو بخی یا الله زمانگ د دنیا او دا خیرت خوشحالای دا طولو نصب کی امن طول پا قرآن پس دا کولو پا عمل پا دعوت پا نمین کی او یا الله دا کل آباد کی پا قرآنو پا سنتو دیکھنی که منا محبت یا الله پیدا کې دیو بل سرا دا دای دوشمنه یع الله په دوستای بدلی کی او یا الله توړ لعزت ورکی او یا الله دا ټوله دنیا د مسلمانانو عزت مند کی اخیره خاتمه مونږ په ایمان کی او صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد واجب نو قران کریم د ځینو سوراتو په اعتراض کی الله دا سي حروف راځيږي دي چ مفسرین په استلاقه اغه حروف مقطعات اوغه حروف چې داغه تلفظ زنګ زنګ لکیږي او په دې کې حکمت تارې چې د دنیا داسه خلق د دا قران کریم په نزول په وحي موجود چې داږي عقیده داوا دا چې دا قران د الله کتاب نه او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجو کرے دے نیتا تحداوی اعلان او چھلن قرآن کریم چیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات ذکر کری دی پاغ صفاتو کی یو صفت دا دے چی پیغمبر علیہ السلام لستن نورت لن. بل صفت دا چې چی پیغمبر علیہ السلام لے لیکن نورت لن دا دا پیغمبر پا بارا کی صفات تي او زماستا پا بارا دا صفات نده دا عیب دي ماتا لچه لستل نرازی و ماتا لچه لیکن نرازی و دا زماستا کمیده او محمص rec. لچه لیکن نورتلل او محمص rec. لستل نورتلل دا دا کمالو دا دا کمالو او اگه کمال داو چه دا اگه دا قوم خلکو داغه د دا معاشری خلقو داغه د دا وطن خلکو او هغه چې د دنیا تر عليګلې اټولو یا داغه یاقیزه داوا چې دا دې ته فانده خبرې کوي نو قرآنی کریم د ځنی سوراتونو په ابتدا کې 10 حروف راولېګل چې دا قران کبا او اساس کبا راي ودا زمادي پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پدا سی صفات په حالت کې چليکل ول ولستل ول نو ورزي تاسې کرام تاسو ته پېښ کوو چې راغي سالم دنیا مقابله نشي کوله او تاسو په دې خپل جبا باندې پوره عبور لرئ ټول لرئ او په لوستلو او په لیکلو او د قرآن حروف او استاذ د جبي حروف یو دي و چه دا سی پیغمبر چه اغلی لستل او لکل نوارزی او اغلی داسې کتاب دی دنیا ته راورو چې حصو کی مقابلنی شکوله او تاسو چې چه دا ددتان نجو کرنی دا, دا, دا سی او کتاب جور کئی کنا او تاس دا دیر آسانی و دا غی حکمت مفسرین یو دام لکی چه دا تحضا دا اعلان دا, دا اللہ دا طرفنا چه زمان پیغمبر دا سفت تی چه لستل او لکل ولا نوارزی ابېلم دا شي کتاب دی دنیا تراوړې ده هر قیامت پوري بې دذذ دا الفاظو دذذ دا احکامو دذذ دا دلایلو هیڅ څه په مقابله نشکول ورته صورت په اول کې مله دا حروف راوړي درې الف لام او را الله پوېږي د دې پا حکمت پاندې پا دے پمانا بانے کتابون دا پورا کتاب دے پا ہر لحاظ بانے پورا دے فصاحت و بلاغت کی پورا دے پا احکامو کی پورا دے کم عقائد چی دے